Guraso eta itona monen eskola zabaltzeko garaia da, Mezularian. Beatriz ezeiza, guraso trainerra Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eriotzari buruz itsegin egin dugu. Aureko beldurraren inguruan itsegin genuen eta beldurren hausitako bat, umek duten beldurretako bat, erriotzaren aurrekoa da. Eriotzari Bak. diote beldurra ez da. koixia da, bai. <laughs> e, baina, ni pentsatzen dut askotan, e, Gurasok beldurbera daukagula. Beraz oso gaitabua da eta umeia azaltzerakoan e, zalantza, kezka eta beldurra hundiak izaten ditugu. Bai. Orduan zer egin behar dugun? Ba, bueno, ni pistatxo batzuk gaur emango dizkizuet. Alde batetik e, kontuta neuki behar dugu e, etxean, familia artean, ba edonor gaixorik dagoenean edo hiltze aurrari beti adierazi egin behar digula eta egia esan behar digula. Eta gertaerak doa zen hala adierazi behar digula, eh? Beraz, aurrak ere reakzionatuko du Naturaltasunez guk gaia naturaltasunez tratatzen baldin badugu. Aldiz, ez baldin badugu horrela tratatzen, ba, umeak beste erreakzio mota bat izango du. Mm? Gero beste gauza bat eduki behar dugu oso kontutan, inoiz ere zengaitezkela e gezurretan ibili. Gu askotan entzun izan dugu ez, begirak, amona bidaiil luze bat egitera joan da, edo beharra bueltatuko da, umeari inoiz esperantza faltsurik ezin diogu eman. Zekaro, umea zai dago, ea monan noiz bueltatuko den, ea noiz elkarrikusiko duten, eta noski horrek sortzen dio egia esan antxia pikin bat eta angustia ere sordi ezaioke. Orduan ba, beti ere egia esan behar diegu. Eh? Gero beste zalantza bat izaten da, e, noiz adierazi, zea dinetan adierazi. Horregia esne ezberdintu egin behar ditugu adinak hiru sei urte bitartean, umeak eztu ondo ezberdintzen errealitatea eta fikzioa. Ordun ez da gai ondo ulertzeko eriotza zer den. Baina beraiek asko erabiltzen dute jola simbolikoa, panpinekin asko jolasten dute eta askotan simulatu egiten dute eriotza ere. Eta bueno, horrelakoak egiten dituztenean utzi egin behar diegu, ze askotan hildakoak baineta berriz berpistu inditzazkete eh? eta hoien bidez ba estrategiak sortzen dituzte. Mm? Ordun utzi egin behar zaie. Beste alde batetik, bueno, ja 6-11 urte bitartean aurra presdago kognitiboki eriotza zer den ulertzeko Baina, lehen esan dudan bezala, gure beldurrak proiektatzen baldin badizkiegu eta erantzunak emateko garaian, ba, gai sentitzen ez baldin bagara, beraiengan larritasuna hundia sortuko da. Ordun, oso garrantzitsua da alde batetik, kontutan eukitzea, aurrari erantzungo diogula, Berak egiten dizkigun galderak, ez gehiago, ez gutxiago, zehorrek esan nahi du, bueno, bere jakimina, ba puntu batetar arte iristen dela eta guk olaxe adieraziko diogu, mm? Gero beste gauza garrantzitsu bat eta kuriosoa da ze hau ere oso arrotza egiten zaigu gurasoei edo familia artekoei, asko danumeak eskatzen du horrelako gertaera baten aurrean, ba dolu edo erritualetan parte hartzea eta galdetzen dugu, nola utziko diot ba, hiletara joaten, nola utziko diot ba, umeak eskatzen mali madigu, zergatik ez, utzi dizaiok egula, saitasun os eh, osoz, eh? garrantzitsua da baita ere, adieraztea, eh, bueno, adio bat esango diogula, joan zaigun pertsonari, eta adiori, agurrori ematea familia artean, Ba bueno, e, Egin beharreko zerbait dela. Lasaitasuna ekarriko digulako. Ordu nun mehi askotan, ba, marrazkitxo baten bidez, esaldi polit baten bidez, idazki txiki baten bidez, loratxo bat eramanez, eta horrelako gauzekin ere oitu egin behar ditugu. Hmm? Beraz, gezurrik inoiz ez, uh -huh. itxaropen faltxurik inoiz ez, eta gero utziko diegu beraien emozioak adierazten. Se hori ere askotan gertatzen zaigu. E, umea edo gut triste gaude, negar gurea daukagu eta nola egingo dut ba negar umearen aurrean? Ba negar egin behar da eta adierazi egin begira, negarrezari naiz triste nagoelako. Dramatismori gabe, baino realitatea adieraziz. Mm? Geronik esango nuke baita ere eta hau e, ezakite hor baditugu tresna desiente ditugu jadaanik gaur egun gurasoak ere eskuartean manejatzeko, ez? Eta oso tresna egokia da ipuina. Ordun ni batzu beintsat bueno adieraziko ditut edozein familitan gertatuko balitz, ba kontuta nedu kitzeko ze semeala lantzeko oso modu egokia izan daiteke, eh? Hor badaukago adibidez peiloainor garen adio adio. Elkar editorialekoa, badugu baita ere Agur Ramona, Timunmaz editorialekoa, Merze Kompaniena, ez da herresia, katiago txikia kalandra editorialekoa, eh? eta gero badaukagu baita ere oso manual politxea, hau erderaz dago, tapena bada, hemen gaixoaldiak agurra oso ondo agertzen da baita ere, begonia ibarrolarena, kuentos para heladioz, eta oso tresna politxea da. Ta gero gura oso Eh, e, Paidoz editorialekoa badaukagu Como hablar con niños y jóvenes Sobre la muerte y el duelo Tan ikustet askotan ba beharrezkoa ditugu Laulako tresnak Eta gero hemen Euskal Herrian oso Profesional onak ditugu gai honetan ere Orduan ba ezu ba edozen familik Beharko balu zergatik ez Joan egin behar da profesionalen Eta orienta eskatu eta gainera Lasaitasun osoz Au zeudenik adieratsi konizuenak eta batez ere ba hori naturaltasunez eta bueno ba guk ditugun beldurroiek ere ba uxatu egin beharko geintuzkela eta umekin beste gai bat hitz egin beharrekoa familia artean. Beatriz esesa ez eskerrik eskan. Ezorreatik ondo izan.